a بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تجitha falendrim lavdrimet adhurimet tona i token Allah ta zezu xhall ndersa lavdatat bekimet qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familjes i shoqet dhe te gjitha ata qi ndjekin katru deri diten e fundit te sebot Shikua e së në ruar, es-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mirë se takohemi për sëri, sonte në takimin. Sonte ka dhe një risi për ju, respektive së për ata që ndoshta nuk kam pasë mundësit në ndjekin për mes televizionit, nga se nuk kam pasë qasje në kablorët kujnemi të kyqër, në është dhe mundësia që tashmu këmës janë të të smetohet drej për detë edhe për mes Youtube-et, ku nuk është ilimituar numri i atyre që kyqen, nuk është ngërkjes, dhe Melena Laje Leuala mund të nëndyçni kuda që jeni përvarsisht vendit. Kjo është një përgzimi mirë që Melena Laje Leuala do të vërëdhën të jetë, inësha Allah shpesoj kështë edhe me emisionet e tjera por informata më të holësishme të holëshme apo për një problem që mund të shfaqet në këtë drejtim mund të referoni faqes time zyrtare në Facebook enisram hoje enisrama për të marr inshallah informata të mjaftueshme lidhë me kët inkuadrim për të na ndjekë dhe për të bërë pyetje një të kohë në kuadër të kësaj emisioni por inshallah do t'ju lajmërojmë sikur se përmande edhe për mundësinë inkuadrimit edhe në emisionet e tjera me lenin e Allahut azhajal Në nënë tjetër është dhe një përgzim tjetër, dhote që leual në bëftë gjithmon të kemi përgzim dhe lemet e mira, zakonisht në fillim të misionit unë paralajmëraj se sonte do të japim mundësi edhe atyre që ne kanë shkruar në SMS të përgjigjemi. Por, subhanallah, ndodhë që nga telefonat e shumëta mos të përgjigjimin ato pyjtë. Andaj, pjesën e rrëdhruar për ligjerat gjysmore, ku nuk ka mundësi të bënë inkuadrime me telefonë, sonte kam përgjithë që tjetë realisht, praktikisht përgjigje në pytit e juaj që ka nërë për mes SMS-it. E pas taj, vërdën rrje dhe e zakonëshme e emisionit. Sonte është kështu, ndërsa me lirën e logellevalën, nga ja vë arshme, dhe të fillim me tema të reja në kuadrën të emisionin tonë që ka thot, që ka thot feja. Dukë e mësë humbër shumë ko, po fillem me e pytin e parë që ka ardhë për mes SMS-it, thëtë ku mund të gjejë surë në sejgjde latinisht, ose që mund më më dërgu në SMS në këtë numër, bëni se va përsi me shkun qabë. Fillem e shtë të lezuar e Koranit, latinisht nuk është i lejuar, nga se nuk mund të transkriptohet Korani i shkruar dhe i zbritu në gjuhn arabe në gjuhn latinë nga se ka shumë shkrujnë që nuk përputër me zveti, nërso në gjunë arabe një shkrujnë mund të ndryshoj kuptimin. Ande një një në gjunë arabe kemi, për shambull, tri loje të shkrujnës hë, nërso ne kemi vetëm një hë. Dhe mos respektimi i dalimit mes këtune shkrujnëve, bënd që pastaj të ka edhe keq kuptime dhe të ka do të të ndryshime në kuptim. Pra e nuk të preferaj që të ledzosh as njësure të Koranit e asurën seqde taletëzash latinisht. Por, bëndë sabër, angazhau përpjeku nësaj e alfabetin e gjuhës arabe, që kesh pastaj, lershëm, këndshëm, të kesh mundësi pastaj, lërshëm, këndshëm, taletëzash, original, Kur'anin mu ashtu sikur që i kishtë e zbiter Muhammedi s.a.ll. Mosëtua e nuk mundëm, nga se, në qofë se, në në koshë për kohë të ngusht, jemi bindur se njëhë njerëz, që kanë ku shumë më të ngushtë, se ndoshta shumë pinive dhe kanë gjetë në kuadër të kësaj kuat të ngushtë një kut të saktuar që të mësojnë Kur'an. Në çonse thuase janë me mosh shtyrë në mosh, kanë njerëz që janë shumë shtyrë në mosh që jo vetëm që e kanë mësuar leximin e Kur'anit, por kanë mësuar edhe gojja nga ai Përmendsh. Andaj do arsyojë që mund ta përmendim për të justifikuar në këtë temp mendoj që nuk është e qëndrueshme. Andaj t'këshilloj që të mësosh arabishtë të lexosh është e lehtë. Duket pak e vështirë pshillur, por me lenë Allah xhëlalualla nëse mbërritet te Allah xhëlalualla dhe me qiçëllim të sinqert, me lenë Allahu Allah xhëlalualla komo të lesu shumë këtë rrugë. Etjetër se si më shkon çap, mos mos boksi krahasime. Thuaj keni shpirtin tek Allah, Allahu Allah është më i lehtë. Sa pagun Allah xhëlalualla që është dorti. Po të krahasojmë për shembull një shërbim që dikush na e bën, sa është ngjashëm si më shkon çap, nuk e kem kët kompetencë nda e shpesa që nuk nga keqkuptan uh, shikua si ndërurë që nga ka shkuar, por uh, duhet të thejmë i këtë për hirtës e vërtetës dhe si këshilë për neve të gjithve që të kemi kujdes kur të skruajmë dhe kur të përmendim uh, shpërblimin që mund të fitojmë për një pun të mirë. Thëtë, uh, Salamu alaikum, alaikum, salam, shonë në ndërthuaj se qdo nga gjyushin nga familja e babës dhe gjyushin nga familja e nanës, Gjithmonë shoh ndërr pozitive, asgjë të keqe, por gjithashtu gjëra kanë vdekur. Çka kërkon të bëj sipas ëndrës? Fillimisht nuk diçfarë ëndrra jë duke e parë. E dyta, nuk më mirë mun me komentimin e ëndrrave, këtë e kam theksuar disa herë edhe në këtë emision në raste të tjera. Mirpo, si këshillë përgjithësim po them që mund të jetë kjo si një përkujtim nga ana e Allahut për ty që të bësh dua për ta më tepër. Pse ju atë domethënë një sadaka në emër të tyre, që Allah jelleu ala ti shpërler me të mira, tu a falë më kate, tu a ngritë dërejgjët, gjitha këto janë të mundshme për mes punëve të mira që ne i bëjmë, që Allah gjëllora ta me i shpërblujotën. A marrin mësysh fëmija dhe qëfar dove me uknu? Po, fëmija marrin mësysh, ma di edhe i madhe me mësysh, mësysh është hak, është i vërtet, dhe e godet një rion, me qënë ti, për shambull, uh, mund të vijen nga njerë zili që nuk na duhet mirë, nuk duhet na shkojë mirë. Dhe nga mëlçet dhe urrëra që dalin prej syve të tyre mund të na godet një msysh. Dikush mund të mos ta kupton kët, mirë po është e mjaftueshme që të bindemi se kjo është e vërtetë nga atë që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sa al aynu haqq, si msysh është hak, është e vërtetë. Andaj ndodh që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se msyshi ka mundsi apo më e dërguu njeriu në varr dhe deve në kazan, të sa të në kuptim të sa të me mbyt, me mbyt, anë e ka mund si që njeri ju, edhe si, si pasu e mësyshët, me u godit, me smunit të randa, Allah unë arruajt, e në kodrë të saj, edhe fëmija, mund të godit nga, nga mësyshët, andaj, duhet që, të këndojmë lutja që i ka këndu Muhammedi sallallahu al-sallam, njën nga këtu lutet shumë të përferuara dhe shumë të dëbeshme melejnë Allah Gjallahu Ala, e kje lutën që Muhammedi sallallahu al-sallam ja ka kënduar dy një për vëtëti, Hasanit dhe Husejnit radiallahu ta'ala, anhuma, e gjenë këtë në kuadrë të libet mburojë e muslimanit. Këthej është e ka liber, qëfar të i që këndojmë fëmijive për të mbrotin nga mësyshi, dhe aty ajhen kët lutje që mund t'ia ja këndosh me lehen e Allahut azhall nipave të tu, fëmijëve të tu, kujto të qoftë që të ruhet nga msyshje. Ë mund të këndohon edhe eventuërisht në një sure e Kur'anit, sikur se Fatiha, sikur se Sura Falak, Sura An-Nas. Gjithë ato Kur'ani është shërim me lehen e Allahut xhallahu ala nga gjithë ato smundje. Sot qëndroj shumë para pasyrës e kam që moti kët vest, nuk kam mundë ta largoj. Çfarë tëm pasohet se më si mund të lëgum kësaj gjëje. Fillimisht të shikosh në shkakun çetëmosh e kupon pasyrë. Mund të jetë për shkakun e një që ne shikojmë pacësi duke duket vetë i mirë. Ndërkëpëre me vetë pëlqim. Dorsa lufsosh kët vesë ky është i keq. Ti duket një vetë njerë i bukur, vetë i mirë, ti dukesë po po i rën mirë këta dhe pasor ti pëlqen vetë këto është e keq. A dhe pasuaj të ndëkçi nga se mund të goditsh me smunën e vet pëlqivet. Dhe kjo është mundi rën. Ka së pasoi njeriu e, e, e Po them mund të të të shtrihet kjo smunje edhe në pjesë të tjera të jetës së tij, në veprat e tij, në, në fjalët e tij e kështu me radhë. O po mund të jetë si pasojë kompleksit, është i kompleksuar, mos vall diçka kam harruar këtu, po vjen diku shtut, është turp kjo, që komplekstit e prum shikojnë pasyrë. Andaj shikuarit dhe qendrorët e gjatë në pasyrë nuk është vetë në veti, por një vet i caktuar e ka shkaktuar atë. Dhe varësisht se çka e ka shkaktuar, atëherë është edhe aq e rrezikshme. Pandaj largon me kypes. Njeriu ka nevojë me sjukun pasyre, e kuptoj kët. Njeriu ka nevojë ta shikojë në pasyre, kët e kuptoj. Si jo? Ma s'të del çfarë do të lë mënyrë, por jo të jetë e natyrës ekstreme, që për çdo lëvizje, për çdo ndryshim, për çdo gjë në pasyre, në pasyre. Kjo është e tepërt, dhe mund të shënojë në smundje fatkeqësisht. Që njeriu pastaj edhe kur shikuan në pasyre, do të den rrug, thotë, mos vott se ku pa diçka mirë. Shejtoni bën vës tan rrugës ku ato që çit shkan rrinë i zgushtuar ku muzi sheton thotë shikon kët pjesë që harumë qyrimir këtu e ki diçka në shaj dhe vazhdimisht bën me duar shto ves të lëviz duke mendoseni më ka diçka anaj është rrezikshme se në i bëhet vezë pastaj me vezë vezë të rrezikshme që e komplekson këto që çit shkan andaj rua ju dhe largon nga gësmunja duke mos e ndon parafasyrës mos rri fillim do të ishte ekip pak vështir por lufto kundër tivësi që ta ruash veten për të ardhmën nga se mund të mërë për masa shumë më të nga kyves, e pasaj të pësash shumë kja që Allah në arruaj të përmë. Thëtë, jem një vajë që fali namaz për prindit me kundërshtojnë për këtë. Kua të fund nëna i me posmure dhe më thotë se unë pëjfusë në haram, duke i ditruar ata me thonë mësë u falë. Dhe përëndaj posmurë nëna, andodhë që Allah i dërgën nësi me smurën si shkak i kësaj dhe siti për r Kan voi për këtë desharë. Unë nuk e kuptoj kët, vallahi. That, nuk e lën vajzën Mufal e tani thot ti po na shtin gjuna neve, se po falesh apo thënë mos u fal. Po mirum s'po kuptoj vallahi, thot. Ë, kjo vajzë po falet, për këm po falet? Për Allahun azhajal. E ju po tutet që po në gjunat tek kush? Te Allahu azhajal. Po shumë thjesht të kjo punë, mos hinë gjunat tek Allahu dhe nëna kët mufal. Ti nuk e kufar foy. Në çvet ti falesh. Dhe asgjë të të nuk bën do të thot, nuk ua kthën fjalën, nuk i shqetëson, nuk e ngrit zërin, nuk sillesh keq. Që si pasojë tërë kësaj ata më shqetëzuan, më brangosën, më usmu, por faji yt i vetëm, po them kështu kushtimisht, faji yt i vetëm është pse falesh. Atarë nuk e fai për asaj që ndod pastaj kësaj. Nëse në nëse ndera, gaskletë dhe brenga pa vende pa çendrushme. Smurat ti nuk e fai për kapon. Madje mund të të dënim gallojë leuola. Për mund tjetë të dhirmë shumë maj madhe, Allah, Allah në rritë të goditit me smunje, shumë atronë. Besat një që këtu me thonë, me e pengu njërën mufallë. Kjo është një nga kribet matë më dhatë mundshme që di kush mund një po. Kësu ka qenë e bugjehli, armiku maj madhe, Allah të zgjellë. I cilëri të nëtonë dhe të pengonë të Muhamedin sallë allahësëm nga namazi dallaka kërcnumë në jehanam e ka kërstuar gjithashtu edhe me sulm nga ana e melajve që ç ç tash ky në shpartallojnë nga gjyndai mall çaje bën atë çka ti më don dikon mes me mëfaul ndër Allah fort soft ti që po falesh ti kujdesu mirë për prindet s'i llo mirë me ta krijo ligjime që kinë tyra dhe këshilloj thuaju se kjo që ju po e bëni vallahi është ndëmtjuven edhe në kët botë edhe botën tjetër çfar krimi bën avaj më fal ndo kuptoj pse do qenë mufal na qofse ka frik Allahu xhelalu se mos po i dënojn për shkak gjunoja që po e bojn se po e pengojnë vazën e namazit anta apo e di këtë se u gjuna me pengut i këngë namazit dhe kur kta e din kët atë erdhën nga kjo e di se edhe namazi ka obligim anta e di se vazë e dyre po e kryjn obligim ndaj Allahut e di se Allah u Gjellewala i shpërblen ata në qëfë se e përkrojnë, me gjithat, gjithat këtu i shpërfilin, dhe pënguin vazin nga namazi, edhe nuk falin vetë. Kjo rështë gjithesme. Andaj, ti më së ndih fajtore për azë që ndodhë, në qëfë se nuk ke fajt të të përrejt se falin shëpëton. Një musliman që falë 5 kuë namaz, dhe në gjyëti, a lehot me vratë derë negre, pasaj me shqitë, jo nuk lehot, nga se deri, e agregë i but është haram edhe të hahet, edhe të shitet, edhe të përfituohet deshnga. Aj. Ja, po duam u fajum me një djalë musliman, ka pëlqyer për gjësi, posp po muj me vendos. Po vjen një mendim që kur të martohemi nuk pëdua. Kjo është vezvese. Në tarm nuk e di më. Kam mundsi që në tarm e don. pse po e favorizojnë kët vezvese? Kam mundsi nuk e dua. Pse nuk po të kam mundsi e dua? Andaj, në çfse fëti është e mirë, siela është e mirë, martoho. Nëse ka kajrë nga kjo martes me lejën e lagën lewale. E faktë që të përnë vezvese, ka mundësi në ku pa e bazën këtë vez? A ka në i bazë të sa këtu me apo veç të karë vezvese? Dhe më suver me këtu vezvese, por meru me gjendin faktike që ka djali, gjendin fetarë dhe gjendin morale, në që se këtu i ka regullë atërë, mos të pengojnë vezet e tjera nga, nga pranimi i kësoj fejese. thëtë mirëmë ahogjë i respektuar, e di se nuk do të më përgjigjeni me që jeni para përnjën të gjërë, po përvashën kësaj, on do të ja parashtoj këtë pyjtje. Që kuptim kanë ajetet 2, 3 dhe 4 në surën e rumë, dhe sa jam binë dhe se për besimtarët, pasi sitë të tila nuk kanë të bëjnë asgjë me nglitën shkallës e besimit të besimtarët. Filimesht, do më honë, shikuës i ndëruar dhe i respektuar, se si kur she na i drejtuar, më do të she ke gabuar kur na ke paraqitur se ne nuk do të përgjigjemi. Ja po të përgjigjemi. Dhe kjo është tash kjo është dhe, dhe thonë, atësi, po asha këtë përgjigje tash para vetes dhe domethënë me plot natyri po e lezoj dhe po përgjigjem. Ne nuk kemi diçka që kemi me shef ose me ik pe saj. Atë që nuk e dimë, themi publikisht nuk e di. Jo që nuk ekziston përgjigje për këtë fronton, që se ka përgjigje, po komunizun si nuk e di. Po them nuk e di që ka një misioni arshëm dhe skadi që ka përlem këtë punë. Kjo e para. E dyta, e, ke gjikuar ke thënë se nuk ka të bën azim ngjit në shkazë besimit. Peku edhe që nuk ka të bëj. Andaj, ajetet e para së rrëm flasin për betejen që e zhvilluar mes rëmagve dhe persianve. Ku, do të thët, jenë mundur persianet. Mirë po allahu, para le imran, gulli i beti rum, është mundur ushtri aramakën nga persian. Mirë po ata, min ba'di gëllebim se ja glibun. Mirë po ata, pas kësaj humbje, apo, do të fitojnë, së shpejti, në një fiturë më të marrë se humbje që e kam pësuar. Kjo nuk është fakt historik, nuk është analiz ushtarake, e beti e që zhvilluar. Mirë po, zhvillimet mes persianëve dhe romakëve i kanë dijek me vëmendje kur ai ishte në Mekës dhe besimtar në Mekë më të fershur kur ai ishte në Mekës kanë qenë i duitor dhe për të treguar se e vërtetë është në anën e tyre kanë thënë persianët janë zerputista andaj ata adhurojnë i dëjt dhe ja fitojnë ndërsa romakët janë të kryshtarë, pasojnë, pegamberën, isaun, dhe besojnë në Allahun, me gjithë dëvijime që janë këtë drejtim, mirë po për korejshtë dhe mekës, kanë qenë, uh, kanë qenë, uh, i tharë të fese librit, i tharë të pegamberit, andaj i kanë thënë, muslimarën në meke, shikani, ata që adhërojnë idhull, ata fitojnë, dërsa ta që, uh, ndjekin pegamber, ata humben, dhe janë këzuan nga kërështë e mekës, nda e ka qenë këvnik në bazë besimit apë në bazë shkafit, bazë besimit, dhe Allah i ka përgëzuar besimtarët së ke ka qenë me ursit saktume, që kanë humb kësaj radhe rëmaket, por ata së shpejti dhe të të fitojnë, dhe kështu kanë dodhë, fi bidh e sininë, për pak vite, dhe për pak vite, për më pak se 7 vite, kanë fituar rëmaket në bi persiant, fitore të madhe, duke i shk për të reguar se, e lukitabit, pasu të libet, të kryshterat, edhe pse, edhe pse, libet t'yre ka pësuar shtrebrime, dhe në besim të t'yre nuk janë të pasër, në monetizm të pasër, përshkak se e ndërtojnë, besim t'yre në trinitet, me gjithat, pak një lidhje që e kanë pasë me pegamberin, Isin Aleyhissam, pak një lidhje që e kanë me libet të shendë, Allahu ju kanë dhimuarë, E çfaruam armanë juva Kurajsh pa një grup muslimanësh të cilët janë të liderë fort për pejgamberin e tyre dhe besojnë fuqishëm në Allah xhallahu ala. A nuk u armanëse edhe këta dikur kanë me fituar mbi juve? Pa çuditje këto ai moni besimtarën katras. Është përqëzimi i drejtë për drejt, për nganimin e fesë Allah xhallahu ala, për nganimin e monoteizmit, për nganimin e besimit të pastër, për nganimin e fitoren e pasuesëve të Muhamedit sallallahu alei wasallam. Antaj Kolli më besim, si jo. Por nëse na nuk e kuptojmë, ose nëse ne vetë diçka nuk na bën përsipër, problemi është te ne. Pa njëjë koroni i trerjes është, është në në në shërbim të besimit. Është në shërbim të lidhjes së njerëzit me Zotin e tij. Prandaj un kllace mund bëni pyetje? Mirë po, ose nëse për shembull këndoni mendim të caktuar ta faktoni, po thuasë nuk ka. ë të bëj asgjë me ngjitësh ka si besimit, mënejse është një vësim domthon negativ i tepruar. Nuk ka nevojë të paraqijikop deri në këtë mos, edhe kisha pozicione në, në të ardhmen mos na paraqijikoni se nuk i lezon punë të UE. Normalisht më që keni bërë pyetën ndonjëherë e që nuk kemi përgjigjur. Andaj pritejemi paraqj për sa dim. Paraqj nuk e dim, nuk na vjen tok të themi nuk e dim. Më mirë të themi nuk e dim se sa të shtrembrojmë dish gaffe Allah xhelallahu ala Allah na ruaj. Thë të hojgjënëruar, jam uh, e martuar që njëzët vjetë, a kam gjuna me marrë një fëmi me rritë. Kjo është një sprovë që Allah Gjalli Leval të ka sprovu me te, bënë sabër, dhe mundohme i marrë shkaqë të duhëra, të lihuara fëtarishtë për me, të entu për me pasë të mi. Na në antë të atërë këtë dëshirë me marrë një fëmi me rritë, nuk prishë për me rritë atë mjetët. Mirë, pa, po, duhet me pasë kujdesë që gjithmonë me disaj nuk është fëmija. Andaj nëse është e gjinisë maskullore, kur të rritet, ki kujdes, nuk bën me tortu sikur se nenën. Në Do të thotë vetë mu vetëm me të, me dal me të nga sa është fëmiu i për ty jot. Andaj nëse i përmbash rregullave fetare, në raport me fëminë e adaptuar, nuk prish punë me adaptonin fëmijën. Andaj nëse don me adaptu një fëmijë dhe me marr me rrit para prakisht, para se u bëket atë mirë, më, më intereson të ndonjë gjë që ti ofrt. Me e pytë regulat që mës të bësh në një shkele eventual në këtë drejtima. Edhe pytja e fund nga se ka lej koha e rëzhuja për legjeratën, thëtë e kam një vajzë mbulu, i falë 5 vakë namazë, nuk nga do neve prindve, ka frikë, nuk mund me flejta. Ka mund si është e prejkun për i gjenve. Nga sektuajnë, nuk është e mund shme, vajza mos me do është prind. Së mundje ka sa çus komunti fmija, mos e dosh prindet. Ose prindet mos e dosh fmijun. Kjo te mundes me kjo. Kjo nuk ka mundsi me ndodh. Përveç se i si pasojë ndoshta ndonjë problem i caktuar smundje, preken nga ana e shejtanëve. Andaj mirën mi bo rukje me qinu Kur'an, e çu do një hoj sikurse ka përmërvëdhë më i bo rukje, me dinë Allahu xhallojtë i kalon edhe kthehet në gjendjen normale. Shikuar këtu ishin pyetjet që pa të mundsi me i lezu nga sëmërsi kësaj natë dhe Këtu e shënë përgjitë përgjit që pata mundësi me idhënë në lidhe me pyrit e juaja. Këtu pa e bëm një shkëpujtet e zakantshme për të rëkthujer pastaj përsëri në pjesë në dy të emisionit ku pastaj fillojnë inkuadrimet e juaja për mes telefonit. Andaj, në ndëshnë pas kësaj pauza, Allahu Gjelle Oleh është për lefët. Assalamu alaikum, si ku e ndërruar, rikëthejemi për sërin e pjesë në dytë e emisionit. Dhe tashmë është pjesë a e rëzruar për inkodrimin e telefonat të juoja. Gjatë të pauzës, veç patëm një telefonat dhe si duket është duke prit në lidhje, ndëj e inkodruj me një herë. Ur nëni? Salamu alaikum. Alaikum, salamu alaikum. O, i kanë tri pytje për hoxën Pytja parë është Do më thonë që farme më dimitë këne A së në nga më dame të bukën Po, oh. pytja tjetër Pytja dytë është Oren që vendosim në dorë A dhëtë vendosim në dorën e djasa në do më thonj, A dhëmë të majten Ma shumë është preferush me dorën dorë e djasa A dhëmë të majten Dhe pytja e tretë është në, në televizor është Do më thonë në kanal Me amë Do më thonë janë ata Praktikurës dërrundë me të ebit Hanefi Dhe mirë po e kum vrejtë që dhe qëka dhe më ton Nuk e kam besimi në bashkë në regullë Në bashkë në këdinë dhegjua të nëherët Hanefi të kanal Dërrundë o është kanal Angliel Hanefi të kanal Hanefi të kanal të i rët E në qartë po? E qartë, e qartë ola, e qartë E qartë Selan e kum Selamun alajkum. Fillem është pyetja për doktor e, Butin. Ai ka gjuni respekt tek çuq është shumë musliman. Por kundër domethënë mos pajtimave që kena mundësi me i pasme të disa disa çrre të caktuara që kanë bën edhe me besimin me puntia të fesë, por kohëve të fundit për limit i nuk është në këtë fushë por pozunimi i ti tij me kriminalin dhe diktatorin Bashar al-Assad dhe përkrahja e tij në vrasjen e popullit padyshim se kët kët pa thë dietar e ka degraduar në shkallën më të ulët të mundshme. Andaj në fillim as kusht nuk ka pasur si më kuptu pse po e bën kët shmicese kanë komentuar nën presionin e dhunës. Mirë, po kanë dezertuar dhe janë larguar nga asiti njerëz që si kanë qenë shumë afërtina, gjeneral të mbajë madje pjesëtar të kabinetit qeveritar të Assadit janë larguar. Dhe me gjith pastaj gjithsej është murmurse buti kët nuk e bën nga presioni, por s'duke të bën nga bindja. Dhe në fillim, nëse ka pas paqartë se kush janë këto grupe që luftojnë çka po ndodh këtu më radhë ndoshta, po them kurrësisht, por pas gjithë kësaj masakrave që e bën Assad, pas gjithë kësaj që bëhet qartë se populli i Siris nuk e don Esedin, dhe, nëseden, dhe, dhe më larguaj. Ata ngrit. Pas gjithë kësaj në deklarat të fundi që dulë dhe tha se luftartë që e mbroni se ditë inxani ashabëve të pegamele të samë, kjo menej se ka të ikalu i gjithë kufi, apëtëm. Andaj Zotë i jo, Luzoftë dhe menej se me këtë e ka përmbyll kapitull në e, e, e, e gjithë respektin dhe ti, apëtëm. E ka përmbyll kapitull në mundësin e gjithë respektin dhe ti, andaj hamna që ulemat ton të gjithë jenë pëlsru në anë tjetër edhe ata mërana siris po ata jeshë siris dhe Uh, bu të imbetet një hojjë i esedit dhe letëmer esedit fetfa pejtina nuk kem nevojna për te. Me keqare po e thëm këtë, mi për njëriu që me dërëtet pan djenja, del dhe deklaran se urshtarë që dhunojnë, vrajnë thmi e gra, i nxajnë generatës më të mirë të muslimanë e ashabëve, Allah, kjo është një paftyrësia s'ka ishme. Po me keqare po e thëmë, po është kjo paftyrësia s'ka ishme. And Kjo është kamë ndaj për to dhe shumë të tjerë më ndaj për to, por nuk po duam të dhunu fatkeqësisht shikuesit tanë me këto deklarata nga se hamdola që nuk ka nevojë për të, as nuk qarkullon ndaj mendimit të tij në mesin e muslimanëve me këtu. Muslimanët janë rahat për mendimet e tij, kështu që nuk kanë nevojë edhe me humkon më tepër për këtë një japton. Oron se ndonë më bajt, pejgamber soni qosa ka ditë në Ayesha radhiyallahu anha, do të thonë gjërat që është surbyer me to, gjërat e mira gjithmonë i ka prefero ti bën me dorë djatht. Ndërsa ato që kanë bën me pastrim për shemb, kanë ndoninë nevojë ndëtypescript me radhë kau me dorën e majt. Duke qenë pastajse ora na bënë shërbën të madh dhe është me vlerë, mendoj se më e preferuara është të bëhet me dorën e djatht. Më e preferuara është të bëhet me dorën e djatht, sepse kjo që po e them nuk në kupton se është e ndaluar të bëhet në dorën e majt. Jo, sër të ndaluar. Mund të bëhet të dorën e majt, pa problem. Por ti puta më e preferuar, un mendoj se më e preferuar është të bartë dorën e djatht Allahu i mëshmirë. Nëse për këtë kanali nuk e di valla këtë kanal çka hart, as çka të transmetojnë të, së marrë. Nëse transmetojnë fikun hanefi, nëse transmetojnë fikun hanefi është i mirë. Nëse ja mëson muslimanë fikun hanefi si duhet, është i mirë. Por çka ka atë tren kët nuk di vallaj. Nuk di nuk e kam pa po kur, andaj nuk më, më vërsu as pozitivisht, as negativisht apo. Kemi telefonat Salaamu alaikum Aleikumussalam Aratullah Dhe shta me ditë qëfar gjënojë e ko aji përseni të të lejë u gja është duke një pyjt dhe aji besë dhe në shokën e ti ose me nëjë kanë ti hitër edhe qëfar gjënojë e ko me dhe modi Ta ndesh Salaamu alaikum Pekamërës më ka thonë në qovë se thuash shokët tënd në gjemi o l'imamu je khtubë dorsë imamit është duke marrë hutbën i thua shokut tët hesht do të shoku flet ti thua vetë hesht me guj i thua hesht thot fakat lëgout ti e bëmë mkatë e shfata banon jusef flet bësh ti nevojë ditë kur më thua hesht e kusaj gjuna gjuna ma e madhe boll edhe nganjë nuk dốt me vit sa gjunoj mjafton që ti gjuna ulla mjafton që ti gjuna sa është allahu edin sa donan allah por tani nuk e di sa humpi se vao për një nuk e di Përveç se si natyrosisht shoqëllona ka lëmëru, ne thot për kët keni ka gjëna ne edim. Por për kët ne ka thon pegamazan feqat legaut, ka bënë mëkat, ka bënë punë të kohë që nuk është dor të që nuk është dash të mirësh me të gjat hutbes. Andaj ndëjimi hutbes është obligativ. Nuk lejo të bisedohet me shokun pranas me të atjas me atjas miton herë flet dikush tek siko punën të, të ndapën. Prandaj është mëkat. Mendjë madi boll gjëna ban. Më jafton që ka thënë pejgamberi so, Aiçin zemrat i ka një kokër mendimësie nuk i kanë gjën ato. Në shikojmë mendimësia ka prit pejgamberi so, mendimësia i ka dy. Problemi kryesor. Apo i ka uh, dy karakteristika themelore. E para është batrul hak. Oqamtu nase. Refuzimi i vërtetë se thotë. Dikush më thonë ti e bume më thonë. Kur e kon ti i vogël në të komso ti më di më do të pranoënt vërtetë nga njerëz që ndoshta më të vëgël se ai, me moshë, me dije, me pozitë, me pasuri se merpitunë. Se merpit, ti po më ka të zënë. Ai det djeu konkursu tash po më ka të zënë, mendje madh. Refuzimi i vërtetës është ai më ndëmasi zotallahu narut. Dhe gëmtu nas nës në çmimin dhe përbuzja e njerëzve allahu narut. Me nënçmu njerëz në baza për shemb materiale, sociale, ekonomike, familjare të priordhës të pamjes ekzistimë radh, në me nënçmu Pse për në njëshman, vetëm pse përshamu duke të shtutë, ose vetëm pse ka këtë në tonalitet, ose pse ka këtë në gjyrë. Allah në rrujtë. Me në njëshmu njërës në këto baza është me ndje mëllësi. Dhe ka thonë për e kërësumë, kush i ka këto, një këthërmime e pasveq, nuk hi në gjenët, Allah në rrujtë. Kemi telefonatë? Mirë nama është. Mirë nama. Aja, që të të të të Trëve djetë që jem këto, dhe të qëtë djetë, në shumë. Në shë rritë e Vraznija. Po, apo me ditë, dhe... qëka është të kërku me pjeneve? I... Qëka duhet me bona? Qëtë që... Trëve djetë që jem të rrujt një djodja së në fletë ashtë. Po, po të kuptojnë, po qëka duhet me bona për adjod? E shte, mom... Dhe qka ma cërt, mom ka dhullë. Wallah, na i në mundu... Në mundë ndërru me... Me... Qënë s Ti, ti faj nuk është, unë s'pëdur me thomë kur gjohë, kë është keq ardhje shumë, në vjenë shumë keqë për këtë që pëndodhë, në qofë se djallu e të nëndëgjën, edhe merë pëjneve, për shemblë kshila, më në që i këndonë kshila të mi aftushme, që ajë me të respektu, me të thirë, edhe me të nëru. Mi për nuk është në dorën të orënë, Allah hë të ndih muftë, Selam Aleykum. Aleykum. Selam Aleykum. Dhesha djusë pythje mi bon që se ka mundësi. Po, falë Allah. Pythje mi e të fara është demonë, si ka mundësi që Allahus së për diso njezë e besojnë, Allahun ditën e gjykimit, po dhe më thonë nuk në besimtarë. Prapë nuk në besimtarë. Qysh nuk në besimtarë Allah? Dëmonë, bes, besojnë Allahon, ditën, dëmonë, besojnë Allahon, ditën e, e gjyqinë, por atat prapë, dëmonë, nuk kemë besimtarë. A, qysh, Allahon thotë për ta kështua, po? po? Po, po, po, po, po e qartë, e qartë, po? Po, po, po, po, qart, qart, po? po. Edhe pyta e gjithë, dëmonë, si ka o mundësi që me dalohë, dëmonë, dëmonë, në mënafekë, në bëzë shkafët. Po, e qartë, e qartë. Si më në dalohë, dëmonë. E qartë. Allahu subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. Ëmë të yolam. Fillimisht Allahu thot: "Wa minan-nasi man yaqulu amanna billahi wa bil-yawmil-akhir wama hum bimumin. Yukhadi'un Allah wa alladhina amanu wama yakhda'una illa anfusuhum." Allahu thot kapi njerëzve, "Të cilët thon, atë realisht nuk besojnë në Allahun, atë realisht nuk besojnë në detyrimet, po ata thon, shtirën kështu para njerëzve. Sena besojm Allahun dhe besojm din e xhikit. Per Allah thot realisht ai qi i njeh zemrat e tyre, ai qi e din çka ka kon zemrat e tyre, thot ata nuk kanë besuar. Ka qysh ka mundsi me bëv vepra të cilat të ndyta të ulta, shkatrime me bën tok. Me luftu pejgamberin sallallahu alejhi vesellem, edhe në fund me on e besoi Allah dhe pejgamberin. Kta gënjeshtar. Allahu thot kta gënjein nga se you hadu un Allah. Kta munduon në këtë mënyrë edhe Allahu në mashtru. Po ta din se E kanë mashtruve të vet në tyne, por ata nuk kanë dukën e hetu kët punë. Nuk kanë dukën e hetu kështja të mashtruar të dhëur në mashtrimin e tyra. Ata nuk kanë mundsi Allahu jelle wala, me ia vërtet u dikujt, besimin pastaj mja mohu, se kjo është kontradikt, që nuk ndohet te Allahu kurr. Por Allahu na përmend gjën në tyne se ata thojnë kështu, ata shtiren kështu, pa tarësh nuk kanë. E supraqet munafikut si dallohet ai, munafiku janë 12 munafiqar. Nëse një fakur dy loje, një fak, dyftyrsi, hipokrizi në besim dhe hipokrizi në vepra. Hipokriti në besim është taj qëli e shprej mës besimin, e shprej më fali, besimin. Pështirë si besimtar, në shënë zemrën ti e ka të mbilur mës besimin dhe urejnë në këse feje. Ndërso, hipokriti në vepra e është musliman. Kanë në farloj besimin zemrë, po të doptë, dhe si pasoj e dopsi se këti besime a i bëm vepra që e reshtoj në radhët e mënafikve. Mohamed si më ka thonë, 4 gjera kush i ka, është dyftërsh. Kër fletë ranë, kër prëmëtanë mashtë ranë, a i ka njerë njerë me, me prëmëtu, mas më mund me zbatu këtë që ka të të tërë, po zanat e ka, si të prëmëtanë, dhije që i ka me të rajtë. Kër mërë diqëka e manetë, se këthenë mu. Edhe kër të Alzmirson po në fjalë të vogël, pastaj bën luftë, luftë, luftë derisa të shkatërron armikun e tij. Kjo munafeq është, kjo dytërsia. Në kushtin e koncordhësisë është munafeq. Sa ka pjesë nga këto, aq ka pjesë nga dytërsia. Allah ndaruit nga gjëmundja e keqe. Kimë telefonat? Ashtu që do të shtoj, do të falni duke pritur, por inshallah i përmundsia më inkadroj edhe herën, edhe herën tjetër. Kimë të flas tjetër, më neer duke pritur. Unane. Selam aleykum. Aleikum salam wa rahmatullah. Pojsë sa më të apo ni pyetje. Po faloh Allah. Nahet kuranore. Aprosham la mon kosat, mer shamo disa në 30 pun, pasat 100. Po më dit çfarë kuptimi të mon tokë. E qartë, e qartë. Assalamu alaykum. Ameen jallallahu aleikum salam sallah. Uh, Allahu jallahu that nahnu khalaqnakum li-yakum kure wa riyua. Inna nahnu nazalna dhikra li-yakum sabrit per kujtuesit. Ne thata. Kjo nuk është për treguar shumsin. E pjesëmarrësve këtpun, nga s'ka qen pjesëmarrës me Allah as kush grim. Por kjo shpreh ne përdoret për, për madhërim te Allahu jallahu ala. Sikur se ti i thu di kujt ju jo, Zotri, për respekt dhe për ndërim, apo edhe pse ai është një person që ju është shumë, po për respektin ndërimi thua ju. Andallogji Leula po na treguar se kjo punë që Allahu ka bërë krimi, zbithja e Kur'anit, ose kjo punë ka kërkon madhrim të posaçëm të Andallogjit Leula. Të kërkon një një një lloj të pretendimit madhështie ndaj Allahut El-Jelalu. Andaj vijme shprehni ne në shomës të do të thash për madhërem dhe madhështi e jo për të reguar se dikush ka qenë pjesëmarsht ma lone e këtë punë. Kemi telefonat? Tak. Porna? Salam alaikum hëq. Aleykum salam wa rahmatullah. Një pyqje, e këmë gjithë vëlletën që 50 e dhe i të foli peshkër, na mazë dhe na shide e foli, peshkur, nashide, foli e ku po ashtë për fërën e këmë gjithë për parë edhe në? Po? edhe një që kam u folë, ta shtë bërë namazë, që përdiqysh, shtë mojë, me shtim u folë. Pa, po, pa, po, e qartë, e qartë. E sëllam aleikum hëdë. Aleikum selam, rahmatullu. Natër në mirë. Natër në mirë, Natër në mirë. Uh, Filëm është faktët që i mbënu që 5 zjetë, dhe, dhe i falë 5 vakët, alhamdëna, kjo është një, një hapë shumë, i gudzim shumë që i ke marë, dhe një pun shumë e mirë që i du Andallu sallallahu alejhi ve selle a çet naforsan der në rugnati. Ato çka thon njerz bot me para na kemi këtë disë are se nuk ka disa se nuk ka njerin fytyr tukosim bulohet me para ato. Në kët kuçin e jetojm. Kumbulesa zakonisht njerë din me me përqesh i kufizuar në disa puke caktuar. Kush e kufizon veta për dopon? Andaj duhet të them se kjo është aq e ulk, aq banale kjo, kjo, kjo, ë shpithje, do kjo, kjo, kjo akuzë Sa që më ndaj që gjithdo sekundë që e kalujmë për të arru këtë akuzë është, është e madhe. Ska nevoj. E pa nevojshme të kalujmë ka qëkoj në rrim në kësaj. Kemi se rrë disë hera. Për. Andaj ti musumerë më ata që ka thonë. Ata ka thonë dhe për pegaminë e së mëse është magjistarë, është i qmendrë, ku diqfarë. Në nuk mirim e tapëtën. Në edhim se ku është i themelorë në fejnë tonë. Ku është i themelorë n për ta bën një punë për të, për ta bën një punë për Allahu dhe wala është i sinqert për Allahu. Aq ko mundi dikush ku e dimna e gjojn dikun ata në but, një që u mbulu më parë, e gjojn sa për më na i mshël syt. Po thimë se kuru që mbulohet me parë, badjava e ko. Kuru që falet për parë, badjava e ko. Dhe feja nuk lejon që mbulu me parë. Feja nuk është feja e parave. Feja nuk është feja e materializmit. Dhe ju njerëz të fë, e sinqeritetit për Allahu tazu xhel. Mos u marr me çështje, mos u shqetëso, sa më shumë të kem për ty, ti e din që nuk ke ashtu. Allahu të shpërblym për to, që po të akuzoj dhe po më sabër andaj mos u nidën keç për këtë çështje. Sepërket vajzës që është thar vallahi kë shumë keq, që e kalon namazin, mirë, po ti mundomë i ful, mundomë i afru, me siguri shoqnia e, e keqe ka diku. Mundomë ja gjeni shoqëni mirë, me këshillu, me shoqëtu me motra të mira muslimane. Nësa pak mosha e ka bërt vetën, mosha e rinisë, mosha e dëfrimit, e rëktimit, e kështu më ratë, e ka habitë regatën sa të ke mundësi. Ti e nënë, afrohu, afrobojzës të në, besedoj me te, shiko që ku ka problemin, qëka është e keqe, qëka po i pengën, fali, bëdu Allah gjëllehu Allah, që Allah me ozu, në që Allah, kjo është e që ti munësh me e bo, e në veç në di, aja ka qenë duku falë, përndaj, e ka përru namazin dhe e ka përru sashtë dëmeshë namazin. Për më nëse me këshila, me fjallë të mira, me afru, me e komunikume të me këshinë, me se kane problem, me jazirë të problemin, me bo doa, insha Allah në këtë mënyrë, beso që dënë zotë i largohet këtë problem dhe filan më falë, Allah vëtë zoftë. Kemi telefonat? Allah? Urnë Allah. Salamu alaikum, rojënës. Aleikum, salamu alaikum. Komë këna sinë, jëmë në ndëz e roji siphot 14 si Juve si Xhamartir po, po, që stan tabu në pyjet po na shtat e të prerë po besoa qi kur pengoj pishirin edhe pingoi vëzëret ton Juve tonaj shegu fjalën Allahut çdoat ne qetson e zemra Allahu ju shpërblet mëran më të mirë të mundshme amin te uloj shpërblet stan shtat te te ndri ti më pak si korrupsion si vakosova maslute ka desh Allahu ju ka dhëm dhje e të ma i qëtësën i shpirë të të njërën më të njërën më njërë të mëndshme. Tashdisht të më të avoni pytje, ho, gjenes jam në gjusë jote i regullët se dhja jote ose steginë, uh, diqka do ka njëherë do vese ose do senë në këmlojnë rahatsin në masin njët përveçme, senë që se këm posë për para njërën, Di është mesëta boni këtu interneton, a më nësh ma vdon me përgjigje e gjhoz. Roq Allah të shpërbleft. Selam alejkum. Alejkum selam. Alejkum selam ve rahmetullah. Vesa që i ndodhin besimtarit nuk duhet fillimisht ta kupton si një gjë të arzakonshme, atë që po mndodh mu ka së çdo kujt i ndodhin këto. Çdo musliman që ka besim zemër të Allahu azhjal që ka besim në zemrën e ti, besim në Allah në Zogjel. Njëdo musliman, që i kun obligimin dhe Allah Zogjel le vola, kjo njërë është i shtrajt, kjo njërë mbërëndin t'i ka margaritar, nda një cubë, një hajn, si shetani, të në tonë me vjell, të në tonë me e prishat bukuri, por aj nuk ka mundësi me bo që ka dënaj, nuk ka mundësi me në është që cu që është dënaj. Të gjitha atëve përmëtarit që aje e bënë kundër muslimanëve, Allahu Gjellewala e ka përmblidhë të të tërën në vezvese. Krejtë që ka aje mundë me bërët me bërë vezvese. Në musulmerë me to, fëtimesh kuptojë, ka anë jeti këp një abasi, rradi Allah, anë, dhe i ka thënë, kam shumë vese, ka qesh i bënjë abasi, kam pëse po qesh, kam nga së Hën, në, po, një, po, tonë i kam qështu. Po, du më thonë që i kanë njerë, i kanë ketë të prume, por, dik mundot me dhe vju, i ka po vezvej se është ademi të ali hisa përmënzirë për gjenet e tjerë jo kështë të më radhë. Në fillim është kuptaj e se është diqka normale dhe nuk është i e zakonshme dhe kuptaj e se hajni për dëmën me ta vjedhë ato që e këkimat miret. Mësëja leja, i njëraja vlajnë ndër unë, mësën mërë me ta. Kemi një telefonat e në kuadrujnë pasaj vazhdoj, urnani? Në në në në në në në n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 shon flet keq ti po e nin vjen keq për to çka po bën por ti ani është keq për vetë ju pse ti si tu shojt ti si tu thon keq ai është tu thon njëjtë çka ashtu ti e dukes ka Allahu azza xjal apo shejtani është të fol keq ajo është tu bove keq ajo s'e pësjijut ja ti s'e do bëkso te pardiso ti e urrat fjal atves e urrat mendim tenton me refuzu ti je në luftë ti je në luftë shejtani çka Allahu më të pagu për kët Ka me në shpërblujë Allah për këtë? Andaj, e para kupteje normal, e dyta i njëraje, e treta dje që së është pjesë e joqëja, e katërta, lëtë Allah me të hekë, këllë audhë më rabin nësë, melikin nësë, ilahin nësë, shikëa, surin nësë, min shërri lë wasë vasë il kënë nësë. Rrujë më zotë, te që i e zotë i njerëzve, te që i e i adruar i njerëzve, më ruaj nga vezveset e Dhe kërkondimin Allah të azu gjellë. Dhe me këto me lene Allah të gjellë u Allah, lërgu është. Edhe një përmeni përfond, së ardhin vese pak shqecuse, bën një ibadet. Qufa e dyreqate. Jeb sada ka. Përgjegju praktikisht shëjtanit për, për ragimin tën dhe i vezvesve. A e pse për të bërë vezvesve? Me të lërgun nga ramazi. Përgjegju praktikisht se jo që veç farzët, po si pasu e kësëve vezvesve që më k Çe prijem dy rëqete për Allah. Pastaj, çe po për, do sa do ak fukarave. Kur e sheh shejtani se ai po të bën vështë, ti po buresh dhe bëj devocion i lan vësht. Dhe kjo ka ndodhur vallahi, ka ndodhur. Ka kaluar ai në strategji tjetër se ka bordon më kët. Ka sa ai bën vësht me dobësu, kur ti forcosh më tepër i përgjigjesh praktikisht se çeso po malen shën vështësia jote, melen Allahu xhe lavaj ka lan në punë tjetër gase nuk dëmet po ai të, të devocion. E me ne që me këto, nësi përvanë gjitha këto me lina la Gjellewala, do t'japin rezultatet e të ura dhe do të dopsohet intensiteti këtune sulmeve Allahu në rrën nga shire i shetan dhe me. Jetan vareza është jetë, atje jetojnë të vdekurit, që për ne janë të vdekur, por kanë kalun e botën tjetër. Ne nuk e dimë si jetojnë ata, po e dimë që si jetojnë. Kemi telefonatë të inkuadrojmë urdënëni, Selam aleikum. Aleikum salam, artullah. Selam aleikum. Allah e underhoft, i kom dy pitje. Ur në Allah. I kom dy pitje. A ban, fatkesisht ku një vlaut, ja din një vestkesh. A ban me bëjkutu tërsisht për një vestkesh, kura i ka pa. dhe pun të mira shumë. Pa. Kjo pykja parë dhe pykja dytë, ato gra që i falin, po shamin nuk e qesin, a ban pak me, që i thojnë me trep, me shti me qi qanin. Pa. Allah i shumëlejtë. Andaj të është jetë të vërre dhe nuk e dimë si është. Pra me thonë jetojnë, kështot në nuk e dimë si jetojnë. Nga sa është për neve botë e fshëhtë. Po në e dimë se si jetojnë, se Allah Gjellona ka lemrujnë, se është jetë. Diso detale i dimë. Por për uh, realitetin e sa i botë nuk dimë. Na dimë se, për shambull, uh, ai që ka qenë punë mirë. Ai që ka bëve për të mirë i zjerohet varë i së shesyni, më në gjesë dhe mbrëm me e shën vende vetë në gjennet, i vjen një shak në varë, një kries, thot, kush jeti, në këtë formë kachit bukur, me këtë shoqrim kachit mirë, që po më ngëzën këtë natë vetë muarë, thot, unë jam vejë prajot e mirë, Allahu gjëllewala më ka silë në formën e njëllit me të shoqnu ty, nga se këtë qënë buri mirë, këtë qënë gru e mirë, po këtë edhim Përdoj të tjerve që kanë qenë punë keq, ingushtot varën e ashtë tepër, dhe në atë mazë dikujt mund të ingushtot varën, sa që bërit të futë të njëra në tjetërën, Allah unë arrujt. Pas të të i prezentohet gjëhnemi, më në gjesë dhe mbërëmi, këtu e ki venin, këtu ki mu djegë, dhe i vjen një person në pamin matë keqet mundshme, një shok shumë i keq, shumë, shumë, Çish ka kton shqetësime, shkakton domethën neveri stres kushet i qen kët nat kët kët vend me telashët e mia, me galtë mia, ajo më ashtu, telashën më tepër. Thot unë jam punë jote e keqë. Ke buqëç çka kejet keqç. Po këtë dim nga ajo botë. E dim se posa të bim në varr, do të dim me lekët më na pyet, tri pyetje. Kush është zoti yt, cila ka qen fjaja jote dhe kët nini që kimi dërguar te kjo kush është ky për Muhammedin so sallallahu alajhi Por dotë tiramat moja nuk dinë për ato. Po ato që a din e dinë na shohin, jo, nuk dinë ata për ne, as nuk na shohin ata neve. Ata dinë kur na të bëjmë dua për ta, i lemëran meleku i caktum se filoni po bën dua për ty, filoni ka kërku falet e Allahut për ty, filoni ka von sadak për ty, këtë din. Por ata nuk kanë lindë fare me këtë bot, dhe botë dhe ata që kanë bukurëti këtu nuk dinë për ne asgjë. Sot pyetse që na telefonoi, tha bojkoto me bojkotoni vëllezhan por një ves nuk lejohet të bojkotoni musliman. A se ka së ka thënë pejgamberi sa nuk lejohet që një musliman ta bojkoton një vëlla musliman më gjatë se 30. Mund të hidhruan njëri me zvetë këtu më rad 30 maksimumi. Ma 30 detyrimi është duhet më pajtu. Dhe ka thënë Muhamedi sa më i miri nga ata është ai që i pari fillon me selam. Ai që i pari fillon me fol kë është më i miri. Në çopse vësi që e ka, është fetar. Don't boni haram, boni të keqë. Nëdot më xhillu, mënet oferti, jo më bojkotu me anë të shëtanit dashuës të këqë. Për vetëm se më nirast. Në qoftë se e dim se bojkoti nga ana jon mund të shërbejë si një presion pozitiv, t'ajmi ekdur nga i vast lejo të bojkotu. Lejo të bojkotu për shkak të qëllimeve, jo për shkak të bojkotit. Por në qoftë se na bojkotum, do ai hidhnot më i vetmashum. Dhe pastaj rrezikohet më shku me shoqit të këqë atë nuk e bojkotu ndai bojkoti është një mjet që përdoret varësisht nga dobia që realizohet përmes tij. Nëse dobia është më e madhe e përdorim e përdorim në kufi të caktuar. Nëse dhami është më i madh, nuk e përdorim, gazet nuk lejohet me dëmtimin e musliman në asnjë në asnjë mënyrë. Kroçë fonën punukën në shafin shamin, a bëm pak me dhunë. Nuk po kupton, çka nuk kupton kjo dhunë. Nuk lejohet me rregull pse s'ka shami japun. Targasoj. Por pak presion me bu presion po them këtu verbal me fjal ngjë të mu pse s'penjet mu nuk e mora Allah të ka obliguar të blesh pifal pesë vaktet ka pak ka pak kështu një presion po lejohet ka pak pse jo më po ka thosë se po të bëu punë të keqe më ka thosë se ti po shambull kanera deri për për për, për ne veprim të keqnisille jo korrekte që dikush e bën për ballti pa këndron çerr pak me sjellje Ollë më fjalë ka thënë që s'kam i kënaqur me kët. Ai fjalë më kurzikur ditë për të shkel fjalën e Allahut asgjë. Obligimi që lë ka obliguar shkel. Do të ka pak më godut si do të na pojnë në omës me na vjen mira, voilà nuk mundam më koni disponum kur shfaqësi më shamia, ka pak throras në qofse thash, qofse ky presion sjell zotë pozitive. Për mëysha, duhet të mos sjell mirë bot me bosabr edhe me e thirr deri sa ti përjet urdhë të Allahut xhelalul. Kemë një telefonat Allo, selamat reka. Aleikum, aleikum selamat. U është do është të më të abon një pytje, jem të rote katërveçor, folë nga të qëtë tri vjetë njëmonë. në gjëmonë. Në nështë të të folë, ja kum njështë me folë për zvokët në mujë detë. Masha Allah, po? Se ja kum njështë, kum njështë probleme, kum gjithë hajë malinë në rja stangë. Po? Në një shtangë dhe me omrena, E kumë qute më lasë mame të gjami janë të rishtim të komuna këtë. A i ka zbej këtash. Po? E fa veç për zi e tërë thët të kanë shkruet. Po? E kumë qëtë dhe në zi dhe në nga bërë gjesht me kësit mave. Dhe ato e kumë quta veç që është. Ka bova kje më shku me forë sa bojnë. Gjami më kanë rukë, si të më kanë shku për pjetë. Po? Po? Nuk pajshash, më isha me ur krytë me qyrë të pushtë. E këm gacmojnë, këm progeme familjare, këm kaca fytje me të familjës, këm këm që sugjeru me shku të një kësi qifrinë në rruke që i bojnë me kuran dikun të njerë i mjëse. A i e shku të dikun, me kuran kurpun si kur? Ja, qëm shku rruke, së këm bo, veç, këm ka... E këm probleme, këm shpirët, mu fërë zonë në kurtirë, në farë, emocionit ma dhe këm gacmojnë. Po kam probleme. Po kuptoj, po kuptoj. Është çort. Familja me, me probleme me Është çort, çort. Do të ishte me fëmijë në më vizit. Është çort, çort e kuptuar, po më thon. Themë se ajo që është për mane, se siko fundon fal pesë vaktin në këtë shfaqjë probleme, në këtë shfaqjë problemet për shkak të fundon fal pesë vaktë. Por namazi ka qitë s'është realisht burimi i ne probleme, po më thon. Shikoj dobi të namazësh Sikë ke fëllu mu falë me herë, shëjtan të në aktivizu. Edhe është shfaqë realisht se ti ki problem. Ti ki posë probleme dhe ma herët. Mirë, por se si ke ditë si ki probleme. Por si ke fëllu mu falë, ke prit një jetë matë mirë, ke prit një lumë të ri, ke prit një rahatëti, dhe ka fëllu tashë mushtu dhe matë e përshqetsimit. Do më të i ke provoku ata që të kanë shqetsu kohë me parë. Andaj, kjo është një ndikim pozitiv i namazë, vëzhdo me namaz Habse shëson ka pakazonin të kopën e mëqyrë. Lufta. Shka falu. Dëgjojë e zonin, dëgjoj Kur'an. Lufta kundër çësës mune, Melena Allah xhelleu ka më shpartalluaven. Eso i përkët, domethën, so i përkët ku më shku, mund është te regjia inshallah, pas e mësuen me moh numër telefon të dikujt nga Agjellart e besueshëm, më shku më Ulemru Tay dhe më filloi me, me terapijë shpesë me Melen me Allah xhelleu ala që do të përfundon më shërimën tënd inshallah. Kimë të. telefonat? Selam aleikum. Aleikum selam tullah. Uh, Ëh, hojë deshta në fiqe në bon. Ordinal. Për Ademin alayhissalam. Po. Ëh, ju e, e ka mësuar iblisi me hangura të perr. Po. Po. Ëh, deshta me posa kam aukonjëna ta dini. Po, po. A kondikën kon iblisi lënet? E çartë. Është e çartë. Dhe ta unë kam e të shumë në atë në krizit e ishtë so të me dishtë të të të të qalëzojme, insha Allah bejtë në lafëtëm. Ok, Allah e shumë lefëtë. Amin, atiulloh. Allah e për menë në Quran, se Adejmë aleyhi s-Salam ka qenë gjennet, kësutë Allah e për menë. Allah më thotë, ne i thamë Adejmët, fotën gjennet. Cëllë e orta gjennet, në nuk e dimë. Mirë po, kër për menë të gjennet, në si musliman, ku në është kënë menja? të gjenetit e ahiretit, që tjena veshke menja. Edhepse në kuptimin gjysuar, fjallat gjenë në në kuptan kopsht i bukur. Ma dje, kopsht i rëthuar me, drojnë që e kanë buluar pamin e mrendshme të kopsht, nga bukuria madhe që e ka. Shumitës e djetare i mendojnë, se Ademi ka qenë në gjenetin e ahiretit. Mirë po, atëherë e gjeneti, kër Allah Gjellar e ka fut Ademi në zonë, nuk e ka fut për të mbëjt atër për hershëm. Kru që nuk kam fillu enda me funksionu regullt e gjenetit. Nga se regullt i gjenetit është se kush hinta nuk dhe në mopiti. A dhejme e nëse më shë fungjit për medal. Andaj, Allahu Gjellua ka bëhë për e ashtim në raport me gjenetit, me disa veprime të caktu ara, nga se ka qenë për qëllim të realizohet një urësie madhe. Që pasaj ulemat kam përmen me dhjetë e urësi të hyri së Adimin gjenet dhe të dores një nga gjenet. Andaj, futi Adimin të asë më gjenet dhe dalja pe ti, nuk në bënd pasaj të jërzëkoshme edhe mundësi që shëjtani me i bu vezvesi. Shëjtani dhe partia ti nuk kanë mundësi me i kurën gjenet. Por në atë ku, në është Allah e ka mundësu e para. E dyjtë Allah të fëvesu e se lehu me shëjtan. Shëjtani i bëri cytje, dhe cytje nuk nëmkupta në që me konë ofër, ka pas mundësi me konë pe i largu i kapon gjenat i ka, ka bër çjutja. Dhe kjo më kuptoi se s't fut gjenat i iblisit, por i ka bër çjutën ka largaftë. Megjithatë kjo nuk kanë ndikem të madh, a është futa pi larg, do nuk e dim këtë çështje. E rëndësishme është të kuptojmë çka kanë thënë matutja, atë që thallon. Allahu na përmend këtë tregim jo për të na futur në një dilemë, a u kon shitoni mrena apo rihasht ademi këtil jetën kon. Kjo që është shumë më rëndësitë në fundit. Më rëndësishme kuptu se atë knatici at gëzim, at disponim, at lumturi që e ka gëzuar baba ju jo na Demelson, kush e ka prish iblisi. Andaj ai është burimi i çësimeve tona, vazhdimisht po. Ai është burimi i dëshpërimeve tona, zhgënimeve tona, mospaitimëve tona, gjithmonë kur na prish disponimi, kur kur, kur temi nervoz, të stresuar, depresionuar, të të, të shqetësuar, gjithmonë burimi i kësoj të şeytanit. Kë duhet më dita piksoj? Kë është mëencimi e kuptou. Dhe e dytë më kuptou se ai që do të më shkon në xhennet dot menjih rrugën e Allahut e më kundërshtu rrugën e shejtanit, gjasë nuk ka mundsi me i bë punë të shejtanit e, e me më shkon në xhenet. Ktu mësimi do të më nxjidh pikë kësaj pune. Ktu ja mësimi që duhet na më nxjidh nga kjo ngjarje. Pastaj ja ukon xhenën tokë, ku kuq xhenet, kto qëra e ukon me rancë shumë për madhe, në për të mëdha, Allah na ka kthon e ku fut në xhenet Adn edhe çarsu hesapi. Po kanë Allah kët punt hapur që na mos më marr me, me, me ato çështje shumë, andaj ato që Allah gjithëka përgjithsu, të lëm të përgjithsuar pa të nëtu më hi në detalët të saktuar nga se nuk nabën do një ndërë të madhë me dit apëton. Po, mire me dit, e ulema të e kanë spjegu, dhe u në spjeguva, apo që ka qenë në gjenetin e ahiretet, u kanë besimtarët. mi besimtarët. I po, ka qenë një sprov, Allah e ka fut Ademir Azam atje, për në të reguar njëve se, të farmësime duhet në mendirë nga kje që ka ndohet apëton. Kemi një telefonat. Urna? Alë. Urna për të ndëgjojmë. Selam aleykim. Aleykum, selam. Kom një të qëtë për ju, Hoq. Po? Para dy vite gjyze, kom fillon a mazë. E kom fallë regullesh 5 kohë. Po? Ta njanartë vitit shkum, ka vdikë baba, apo ka vdikë papritë në durë, e kom njës me qute mjeko. Po? Nuko kunë për me vdikë, po qashtë të, e ga, ja, ja ka shkru zoti, për ja të sitovat depresionë jam kontra lu të shëmjeq po tash namazim ka hub kryr rekomni vezës shumë të madhe sa nisi si më fal namaz sikur më fort ikosh më thon na lu se ti tash kim edik edhe jam gjendje shumë të keq se ban nakom për dush shumë e tash ribanave nuk po më as më çumë fal sa bahin do ndit tani punë çte po isha mërdhas asu vesh sezon po çu vesh a çitash on çtash kom edik avem shumë gjendje të vështirë vetë shtame të pit punën e namazit, dhe sa i sati përfundoj këto barna, a thua hupi unë e të shkate Allahi, se nuk kom qëtë me ronë, se si kom dhe prendë, shumë kom posë që fëmë falë, po tashkë nuk kom posë, që shkëm jetu, që shkëm qërëfmin, këto centë të kretëm kanë hupë, prej që kofit e kom nuk e di. Në të shkate, në të bërë pëytjen, qëfë se nuk i fali vaktet me regolë, a hupi të shkate Allahi, Në është pëse Allah i nga shekrejt edhe i din që ka pësëpërvojemi, veçka që. A qartë, a qartë. Në basë të pytjëve që përbënë shiku e ndëruar, po e vërim se sa armik e kemi shëtanin, subhanë Allah, pëtë. Në gjithaj dytë shiku e që përnë telefonen, nuk ka qare për ndërlidhë problemi ti me shëtanin e malkuma pëtë. Andaj, sa në duhet më lidhë me Allah në zë gjellë? Sa në duhet përkrahi Allah, gjellë gjellë gjellë? Antaj lidhë më e fuqishme me, fuqish me rubejt e Allahut është kur rubejt namaz. Kjo që të kanë dhënë ty shpjegohet kështu. Momentin kur ti ke qenë duke mbyt babën dhutët tua dhe ka vdeg befas për ty. Të ke qenë tek mjeku, ti ke psu një një stres të madh, një frikë të madhe. Dhe në momentin kur njëri ka frikë të madhe të pa kontrolluaj O dini stres të madh, të pakontrolluar. Madje kanë vënë diëtorë dhe gëzim të madh të pakontrolluar hapët njeriu që shetojnë të futen në tepë. Teqe cinë mbyllur për shejtanin, nga se ke fal namaz ke cinë rregull. Por pakujdesia të këtyre momenteve, stresi, shqetësimet që ke bretu, ke çel një portë caktuar që më të bërtu shejtan. Dhe ka të bërtu dhe ka nzon vendi ti. Prandaj duhet më të debu me dhikr, me përmendje Allahu xhalleu ala. Duhet më të debu me namaz. Në mazit, Allah, nuk ka të qëtësim për namazën. Po, fillim më shumës për u, e, e fali shetë halak ki stres, vajzdo, vajzdo, vajzdo dhe falo. Në qovë se përshka këtë hapave, gandjere, nuk mund me dalë gjumë i për sabah, për shambullamë. Ti meri se bepet, kur dhe se uren, angazhojë e dikë janë që me thirë në telefon për muqu. Por të ndodhë nga njerë me tikë namazi, edhe këli ke marë se bepet, inshallah nuk i gjuna të kalaj qënë levala. Por postojm nuk i gjunat atëherë, kur ti ke marrë të gjitha hapat e duhura dhe të nevojshëm për me fal namazin ku. Prandaj, kontakto me dinë muaj të muslimane, me dikën që thui thirrën bre kur quvok namazit se po abitna. Threm sa baje, threm drejken aksha me thërop. T'perkujton dhe kujdeso për namaz. Mos era namazin, qse vallahi me namaz do psohesh shumë. Pa namaz, të fshi në armikuj Zotit, Allah do rrit peshërritë të ti. Prandaj, kjo është që të ka ndodhur, e kuptoj është një goditje në stres që ke përtu. Vazhdo me hapa, edhe me me me këshilla që ti ka dhënë me siguri psikologu që ke kon, k, mëlon, e ke domthonë e ke, ke konsultuar, më po vazhdo me namaz. Vazhdo me Kur'an. Nuk prij shpun. Pse jo? Me me, me tentu, edhe më provu me me me me bëj një një uh, sesion të lezimit të Kur'anit, një terapi caktuar me rukje. Me provu me zukur'an të një hoçi besueshëm është atë zonë djalëu ala shruash bota kjo ilaç provoj të gjitha që janë të lejuar dhe të legjitimuara dhe kthej u jetës ngasë shejtani valla do më të pastë këtu të thyer e këtu me me me vese vdekja do të Allah ta zgjal. A ka mundsi më dek tash diku në neve? Vallai ka mundësi shumë. Po nuk duhet më etu në presionin vdekjes këtu. Vdekja duhet më të apo presion veçmë në rast. Çemost na lën të habitim masoj bote e më haruam ligjin ndaj lotas jetë. Kaç? Kur habitem masoj bote, habitem mas filmave, mas serialeve, mas ndëjave, lëm namazin, duhet të dij se kena me dik. Nëse ti na fal namazin, nëse ina rregull, atë vdekja duhet me ndikim mëna përmirisoj kvalitet ndodhurimeve, në mëna përmirisoj jetën. Momentin kur përkutimi vdekjes na shkatron jetën, atë kjo padysh mësh vezvese e rrezikshme, e shejton nuk bën mbar me atë. A i shëjtoni mund marë me tonë, një miljen herë, ki me dhejtë, ki me dhejtë, vë Allah i billaj i se këna me dhejtë kërështë shëjtoni. Kur? Qëtash le djenë le tëtë një qënë herë, ki me dhejtë, si besojna? Ne i besoj me vdej, kur Allah gjëllë uala, ne këna me vdhejtë, kërë Allah dhejtë, ki me dhejtë. Këjtë bëta muqu, këjtë që kanë në kësmës pëj kresëve, me milione, miliarda, njerëze, gjenne, melace, këjtë muqu kimëtuat sallot kilometu andaj ushën zemrët me kët besim me kët bindje ktheja vet besimin vetës me kët besim në Allah xhallah le wala tani kuj besvir pse po lënë i armik për i armikut me gjëzu petaup luftërin bashortore e luftërin pritnore me fmije këso marot ti ski prit a përse kaçi është mas më sipas prit po ti bile spa ku edin syon dek do sa fëmitë tu soka çan ata e din të të të kanë. se kanë nën të gjallë kanë po thosën duke kanë Sëse kan për kurrë djegëçmo, as e disponu me as pritetas për kurrë, kjo është shumë e keqe. Ne duhet të them që të kemi kujdes. Mos e prishim një një jetë kem, të jetojmë të rëhatë të lumtur. Shejtan nuk dëmën apo mirë. Kë duhet me ditë? Andaj të të të, të shpatellojmë kët armik. Duke duke qenë mirë me vetë, duke adhuruar Allahun asojal, duke jetuar të lumtur e të këndshëm, gjithkush ka stresi. Gjithkush ka depresion nganjëherë. Gjithkush ka nervozë, ka ngarkesa e kalon këto merren Allah xhelaluah por ju të bëd kjo një juri me të ton nuk dinë merr ndonjësh apo depresion nuk dinë merr ndonjësh pos ndervaz samo në kështot se ka bëu Allah jetën kështot ai që në ka kriuar, nuk në ka krijuar nuk nuk ka krijuar me kon ndervaz nuk nuk ka krijuar me qenë të stresuar s'ka krijuar Allah kështot ndaj ia bëjn vetes ton atë vallaj edhe në, në teatër më kuptu se nëse më durr ton a shkatrë më të ton kërë më dhon policë për Allah për kët punë Ese jetë është mirësi që Allah në e ka dhonë me e gëzu, më këna është këtë dunje, hamdulillah, nuk kene përlemët, po ba desë, nona desë, na desëm, mërzija është në këtë sa këtume, shkana e mo, në e të fiqë u falo, edhe aja që të vjenë të koka, kime dhe, kime dhe, po këme dhe, që ta për falna, përgjë që që shë shetani ta për, jo me gojë të komuniku me te po, praktikishtë, nuk u fal Me për lot, thuju Allah, jam adapt, jam shkret, më lë të përule para Allahut. Fohu para Allahut Levala. Thy Allah jamë dopt, jamë shkrit. Ti e din gjendjen tim O Zot, ti e din sa po mendon kjo. Veç ti O Zot jam kimu si më ndihmu. Ndihmo më O Allah, kapun për dorë. Njerëm nga këtë lashe, lut Allahun Xhel Levala. Lutë, lutë, lutë. Kush e lut Allahun Xhel Levala, Allah nuk e humb. Allahu prit për niveve më në gjuzirin tën ton duke lut, duke thirr. A do lut Allahun Xhel Levala? Gjithda këto më i parasysh, kështu se më këto që i përmenë. Më i parasysh. Dhe mëri seriozisht parasysh. Qallëjëlorë me pozitë, më dajë kjo citate, më dajë kjo krizë. Nuk është kenieta kështu, nuk është jetë kjo. Prandaj kim mund si më të u shum më mirë. Mundi ti pas ke. Nga se pas kjo në problem tjetër të, të, të theksuar për atë se asoj krizë që ke pas. Ajo ka qenë krizë, është një problem që ka kalu, duhet me i dhon vetës garat, sikur sot popullon. Me vetës ka pak i më të shpresë. Ka tash bul unë me minuta, më thon. Subhana Komunsi tash me mra, pëmikry, me komën, jes në ulen, kush më bra, ky tavani mbi kry, komunsi tush ku rrugë me si komunjes ulën kush bën hizmet, mos vetjeta. As nuk hatas, nuk pihet mo. M'ulën me kalkuç që komunsi më gjet. Po na te kallon përshteti, elhamdullah, ça t'mandoi me çaktim tallat. Elhamdullahu na run, edhe ecën përpara. Pse po, kthe ku kur shumë çka ndodh onash, çka thuat, komendot, çka komendote, komunsi më ndot. Po komunsi më s'më ndot. Pse më më, më aktivizuan vetën ton mendimin e mirë ëmbëndimin e kërcëj. Një nuk duhet më u shndrrunë në armik të vetvetes, më e my të vetme me mendime të këshia. Me e my të vetme me parajgikime të këshia, jo kështu valla. Jeta më mirë vetës endë, të të. për hir të vetes sande. Pastaj edhe për hir të familjarëve tu. Valla asata nuk nënzgzuam as shumë kur kur të shroin ty këtu këtë gjendje. Prandaj nuk e arsyj me këtë. E kuptoj situatën që e ke. E kuptoj të lash, por Po të thëmë sinqereshtë, nuk e arshuja me konë që shtauton. Kase, vdekja është vdekja, vjen me kone vetë, baba ka shku, ka vdek, ka qenë vdekje me radhë, kush kanë njeri me mosh, është vdekje me ranë. Edhe, pajtojme të saktimin e allahët a zogjelë, dhe, i këthimi e i të sonë. Ndaj, gjitha këtu që i përmenë në delimët tani, që mështë i përsriti dhe, kemi telefonon dhe duke prrit, dhe ksill që e merr seriozisht. Si edhe ti do një zgjatja nga se e di se shumë kanë këto probleme. Ta marrim parasysh këtë, këtë këshill që e përmendëm tani dhe që kemi fulë të të kaluam dhe do të flasim për këtë çështje. Të kuptojmë seriozisht si se armiku ju nuk na do të mirën. Andaj t'ia dujmë në vetes tonë për atë rrap. Ne të kërkojmë ndihmën e Allah Xhellahu Ala për të çikaluar provat që jolasht. Dhe këtë ta bëjmë duke e adhuruar Allah Xhellahu Ala me namaz e me lutje. Allah Xhellahu Ala na ndihmojë. Këm netelefonot? Urna? As-salamu alaikum. Aleykum as-salamu ar tula. Lërgau o langa televizioningas epo kao pëngiesa. As-sa daugelit lydas šumë dopt dhe humbëm lidhjen. Kemi telefonat, urnane? Kemi telefonat, urnane. Hale. Urnane. Hale. Hale. Këm Ka, një pytje për hëgjen? Po, po, falj, po të nëgjojmë. Apo më të gjë? Po, po, po të nëgjoj, po të nëgjoj, falj. Nja këmë njësë më falj, që dy vjetë, nja këmë njësë më falj, vërkë të loj pa falj, Po, pa, në në shkrim, letëzim nuk i dihe Po, kam qëfë mi ditë se që ishë edhe në mes nësë, kanë herë të olëna Po Që ishë mi, ashtë mas mirë të kështë, se une nuk di shkrim e letëzim që me letëzume Që ishë o mas mirë të që mi ju lutë Allahi Në mi plecu kushtët dhe shirat Po, po, e qartë, e qartë në shalë Ha, selam aleikum Aleikum, selam të Allah Um, alhamdulillah shumë shpesh po na ndodhmë ndëjgu nga ndëjguesët e dashikuesit tanë në nderuar se kam filluar më fal, kam filluar më fal, kam filluar më fal, dikur para 2 viteve, dikur para, di para 3 muaj, dikur para 30, kjo alhamdulillah, kjo është një nder i madh që njerëz po i kthejnë namazet. Është përgëzim i madh për ne kur nga populli jon ka njerëz që në mos të modi i kthejnë namazet. Resullallahu xelallahu që të gjithë Ti bën gatë që i falin pesë vaktet. Fo, ajo që e pyeti se ka që falon me lutë, po nuk desh të shkrim lezim. S'ka nevojë me di që shkrim lezim për lutë Allah xhellah dhe ualla. Luta Allahun për atë që ke nevojë. Luta. Po do të thjesht të përmend se ti falesh natën. Kemi telefonat po Ordanë. Alo. Orna. Selam aleikum. Aleikum selam. Do të shano ti vakt dy fytytë hut. Po? Uh, e pora është hara me foljën një bënjë. Po. E uh, dhe të qatë i dhe rështë, uh, une vjetë e kum posë, dhe më tonë, kome në uh, uh, simë. E në uh, dhe si vjetë ashtë verës, kome hino prasjen. E të kom diremen se qësh me bon amazin, kur në sëpë vora, dhe më tonë, më këllën gjakës. Po. E uh, dhe nuk diqë mu foljë, ashtë të në stanë, pa vdesë, nuk diqë jush. E të qartë, e të qartë. E të qartë, e të qartë. E të qart Uh, andaj ishte për vazhdojnë me përgjirë në pytin e para kaluar, uh, Lutë Allah në gjellera në sejgjde. Po se që për të përmene se falësht në atëm, në atëm këtë falësht. Kukën këtë vetë në sejgjde? Lutë Allah në shqipë. O Allah, ma ruj besimin, o Allah, ma ruj namazin, o Allah, ma ruj fmit, o Allah, ma ruj këtë, ma jap këtë. Lutë Allah në gjellera, që, që ka të ki dhe ti? Lutë Allah në gjellera. Ajër duke të dëgjuar, ajër duke të Jeni në lidhje të drejtpërdrejtë me Zotin e gjithësisë. Lëp pedi çka dush. S'kanoim me dişku kërkues të shku lutës me Zotin lutje. Atë që kén nevojë dhe dinë që duhet nga nevojat e kësaj bote, edhe të botës së tjerë, lutja Allahut e lavdoro. Edhe në gjumëshi po lutës, prish po. Lutje kur jeni sëgjë. Lutje kur e përmend namazin ngri di dur lutja Allahut e lavdoro. Lutje kërkon gjaja ç që, që ke nevojë. Pyetja rrethësish të sa a, bën me fol në banjë. Njëu hyn në banjë tash, baneti ona nuk e kanë vetëm 1 ë uh, një uh, rol që njëtë ku nevojon, por kanë të kryjnë shumë punë tjera. Luan durt, uh, luan teshat, ku e diun çka tjetër apo njeriu nga do më vonë të tjetra që i kryjnë në banjë, andaj nëse ka rrimë ku nevojën, dhe është duke kry nevojën në banjë, nuk bën më fol. Duke kry nevojën, nuk bën më fol. Nga se bisedën e njeriu që është duke fol, që është duke kry nevojë, me teatrin E ka kusur për e pengarson bisedë mes dy shejtanëve apo. Ka si një qurfull në epin banjë. Po ganer për shembull dikush e pyet diçka, thotë po, jo është kurt, për nevojcaktume, sprish pun. Por biseda, si më rad, duke kry nevojën nuk bën. E kryn nevojën që e ke dhe del. Po më ne për nevojën fiziologjike. Dërso, ka i bilodurt, ka i me me i marr tërësi me makinën e slamës për, për shembull, ka makinën e slamës në banjë për shembull. Kajmë ragludiçka mbajë me më një peshkërca këtu, më ka i për diçka caktume. Lejohet do të thonë këtë rast me folgase nuk është duke kryer nevojën fiziologjike, por është në pjesën tjetër të, të banjës që nuk është të keqe diçka me fol. Edhe pse më mirë është me bisedu kur dal jashtë, që më largu pjatën i sa so më shpejt, ngase megjithatë bëtet vetëse, bëtet banjë, mbetet vani shejtanëve që njerë i më mirë më dal për aty, dhe më vazhdoi bisedat për jashtë, kjo është më e mirë. Por për nevojën caktume nuk nuk prish puna po. Fot komo operu edhe çka me me varr. Falem me varr, nuk prish punë. Rjedhja e gjakut nuk e prish abdesin sipas mendimit më sak të saktë ulemave. Andaj falu dhe nuk prish punën afon. Nëse ti dyshim këtë drejtë, sepse ku mërat të personat namazet dhe falë. Po namaz mos e lajtën. Ekzistimi i varrës nuk guzon me të pengon ka namazet. Falu, pa problem. Kemi telefonat dhe sapo e kuptojë është e fundit për sonte. Selamun alejkum. Aleikum selam tullah. O të zesha me bua një pytje. Pjot, o të zesha me bua një pytje. Oh. Isha isha të shumë në gjami, edhe në atë moment i ka tonë një gjematli, se nuk e kemi vojën në të një gjami atë më e zhinin. Edhe i ka tonë një gjematli, një gjematli sire e zonin para vastit. Do më fanë ka qenë ku a e i kini së ka qenë. E ka tonë në dy e një, një minutë e zonin. E ka tonë në dy e një minutë e zonin. E ka sirë njëherë, po mësana u dërshë në këtë dhe kohë në vakit në tjere në matë. Në mështu që e shkovaj, se jam džamisi, që jam në gjamisi, që jam në gjamisi, jam në dhe pak u asharovat ashtë në tjere vakit në për para, desha me volin një pyte, a ka gjuna që i njën tjelë pak vrashtë në gjëmatin që ka sirë e, e zonin. E, e qartë, qart, e, qart, e, qart. e, e, e qartë, e qartë. Salamu, në këtë. Salamu, në këtë. Lenderuar tash nuk po e di fillimisht të uh, për qëfar vrashësi e bëhet fjallë. Për të vlerësu sa a kebun me vena për ju. Mirë po. Uh, Duhet me kuptu gjithdo kur që shko në gjemi. Nga se njerëri shkujnë nga njerë gjemi dhe marrin të drejtë më upërzirë në kompetenzat e njerës dhe përrejtë në gjemi. Dukë i mënu së më në komë drejtë se më falën a këtu. Jo s'ki drejti. Ti ki drejtë me shku më falë. Ti shko në gjemi më falë. Mungon xhamat, mungon hoxha, mungon mezinë, atare ka dikush tjetër që është pasurine që me siguri mezinë kur mungon e kalon dikon ventin ata. Por jo mund, s'ka mezinë e, e shans ton të thirë e zonin. S'ka hoxha, shans me donin imam. Zban kë mund. Andaj po dishim sa që ka thirë e zonin para ko, gabim ka vënë. Tash parmena, gjemi jo pet, të ke pasë më nësi, për mëna, ju një jamë opet ti që pas municip bashë për shemb, me këshillu njërin. Po dikush që ka ni zonin në i grun shpe ka fal zonin e kindi para vakte. Ça i bue atë? ku që mergjunohen me kso që ka folë namazin para kohë. A poshtë kujtaces? Me drejt është nganjë mundi me donjë njerëz pak me zë të gritur. Me drejt është mundi me njerëz pak mëyr, po them brenda kufive të normalës, nëna nëna se që është maralë, menasa mre, që që është njerëzore. Por me një ton pak më gritur, me me një sielli pak ma, ma, ma, ma, ma, ma rap, po the, më më më më më trap, po them kështu të pak kapton jo për të mase, për më treguese skira që e bën nuk është thjesht, nuk është thjesht. A thënë që domethënë Ramazan para kohës? Ti shkon namazë akşam ja me për shemb, sa njerëz do të kanë qenë agjërushëm, gra që kompenzojnë Ramazanin për shemb, do bëjnë ftan para vaktit. Kush e merr policinë që ka prishur djegin para vaktit? E ka po që punë e thjesht. Njerëzit e kuptojnë me thirëzan punë e thjesht, me dal imam punë e thjesht. S'është hoqja dalunë. Ka thënë vëllazë kë iki përësi, gabon namaz për shemb, i merr në qof kë djemonin që ke mazëti. Kush ia si përzi për namaznë të hynë? Ndonë mundu. A do të them ndonjë të më drejtë atë që është shqetësuar, se i përgjës gjami. Këshilli i xhamisë janë ndihmëtor të xhoxës, ata i ndihmojnë xhoxës dhe më zinit që më boi situatën kontroll, më boi xhamin në rregull. Dhe e kuptoj pse është shqetësuar. E kuptoj pse pse ka reaguar pak rapt, për krajën kët, por s'u nuk po di sa ka qenë shkalla aq sa ka mundsi që edhe këtë ka luqufin. Ka mundsi. Ka se lejohet më reaguar pak minutë apo do jo më tepru. Jo më të prunëse, ka bo gabim, po kam funksionoj reagoj. Por jo më të prunë, çu se ke, ta bërmëj që të pru. Unë s'më kërku hallall të infal, unë nuk kam kurë kundërtie. Por më të vërtetë ke bo gabim madh, edhe mundesh ashtu të reagoj. Qyse ka qenë të pruar, për çdo të pritë, kërko hallall tek e fundi, apo ndaj. Por çu të mënessë ke reaguar mirë çu duhet. A çareskiçja më kërku hallall, edhe pse po them, ki drejt, mos e çu. Ki drejt, me një vetëm kaq para çë ka ndodh, andaj ndaj që, insha Allah, nëse këra gu mërana kufeve, nuk ka nuk ka dhëqka që duosh më shqesu për te, Allah o gjellërat dhe mas mire. Shikuhet në ruar, këto veç, ora të regonë se, ne kemi përfundu e me sunin për sante. Kërë ishte mundësia, që pa të mundësia, mërana këse kohë, të lejoj me inkuadrimin e telefonatëve të juaja, dhe këto që ndëgjuat ishin mundësit e mija, që pa të mundësia me lejnë, Allah o gjellërat të jape për Lësë Allah në sallallah xhellahu ala çet takimet e çelluar naçi me prishur. Sikujëllallahu xhellahu ala që prishë dhëna me vërtet të, të shërbëjnë si ndihmë për juve në tekalimën e të lëshuarve problemeve të, të caktuara që ju i keni. Ne sallallah e manduar që të na bën gjithmonë bashkpunëtor në punë mira dhe bashkpunëtor në luftimin e dukurive të këqija dhe negative. Allahu bof që gjithmonë të jeni mirë, rahat në familjet e juaja dhe ku do të jeni. Dërn takimin e arshëm, Allahu na takof në xair. Assalamu alaikum. ورحمه الله وبركاته